ריפה פתר, ריפות פתר, ברדת תל אביב! שלום לך, אלון. שלום לך, נועם. ושלום לכם, המאזינים, בעוד תוכנית איכותית על השירה העברית הצעירה. היום מקריא שיר שכתב לנו מאזין, איזה שיר נשמע היום? כן, זה שיר שכתב לנו מאזין בשם רעודור, וזה כבר השיר השני שהוא שולח אלינו, אם תואיל במטותא לקרוא את השיר, אלון. בחטא ונועם. השיר נקרא... נמאסתם. בבקשה. נמאסתם. הפעם באמת הגזמתם. כמה, כמה אפשר? מושכים ומושכים, אבל עד מתי? ביקשנו יפה. אך לא. לא ולא. אתם ממשיכים בשלכם. אז האזינו. אתם מפוטרים מהתחנה. די פאפוטם. עפה מלוח משדרים. על החתום, ההיפרפוטם הגדול, מנהל תחנה, מנהל תוכניות, פקידת לשכה, שרת עורך מוזיקלי או סגן עורך מוזיקלי, מוהל התחנה. מה? איזה שיר זה, זה שיר קלאסי הרי, אתה מאמין איך הוא נלחם בכפייה? נועם, נועם, לא, לא, אתה לא הבנת. איזה עומק, איזה כישרון מגנים יש בתוכניות האלה. אל תגיד את זה. זה מפתיח. תקשיב רגע. כל פעם מחדש, איזה עומק. הרי מצצו את דמו, מצצו את דמו. טוב, כאן בשלב הזה של התוכנית אנחנו מסיימים. היה מאוד נחמד, היה קצר. אני לא מאמין, איזה נבלה. נבלה. נשוב אולי בזמן אחר, ברדיו אחר. קצת תרבות ביקשנו. תודה רבה. קצת יחס. בוא נו, בוא, הולכים הביתה. בוא, בוא. די, נגמר. רייטינג, רייטינג, רייטינג, רייטינג. בוא, בוא נלך. איזה תרבות, אני אראה להם מה זה ראיתם. בוא נלך, נו. כאן בעדן מקדם, כל עץ נחמד למראה וטוב